Він згадав його слова про гетто, два розстріли, і щось здусило йому горло. Тихо зійшов сходами до кухні, що знаходилась в цоколі будинку. Там було холодно і тихо. Кухарка Ганна, що часом ночувала тут, аби встигнути приготувати сніданок, спала на лаві біля плити, байливо вкрита ковдрою. «Тихо!» – почув він шепіт за спиною, і ручко обернувся. За ним стояв учорашній його співрозмовник. «Не будіть їх». «Чому?» – пошепки спитав Олексій Іванович. «Бо їм добре, так? А на дощ? І він буде падати, скільки я йому скажу, а виходить зі мною». Щось було у його голосі таке, що Олексій Іванович без вагань не рушив за тим чоловіком. Це був не той стан, майже паралізованого страхом, цивільного перед людьми у погонах НКВС, а почуття майже сліпої довіри. Хрещовий пацієнт з четвертої палати мовчав, але він обернувся на сходах, що вели вниз і сказав, може статись так, що хтось потім не прокинеться. Так буває, коли вони чують цю музику, але смерть і так стоїть уже у них у головах, нічого не вдієш. Яка ще музика? Моя музика. З якоюсь гордістю відказав чоловік. Стривайте, вхопив його з рукав лікар, як це можна не прокинутися від музики? Що ви цим хочете сказати? Музика, яка лежить в основі гармонії світо-будови, пане докторе, її можна почути у собі і вийняти з себе, а потім відтворити. Ця музика не вбиває, але ми матимемо час іще про це поговорити, я вам обіцяю. Його спокійний тихий голос знову повернув лікарю почуття дитячої довіри. Треба було просто йти за ним, дивитись, як він опевно знаходить вимикачі, запалює світло у підземеллі, відсуває засув, заходить до моргу, де, на щастя, немає жодних мертвих тіл і жодного запаху, що нагадував би про смерть. Олексій Іванович подумав, скільки життєвої сили забрав у нього позавчорашній день коли він водив туди капітана. Але тут чоловік упевнено підійшов до дверей, від яких нібито не було ключа, вийняв з кишені той ключ і легко повернув замку. Це я, Олю, з паном доктором. Почулися шарудіння, загорілося світло. Заходьте. За дверима була маленька кімнатка. Навіть не кімнатка, а площадка, з якої вели сходи на гору. На соломі у кутку лежала купа драньки, а коло нього сиділа молода дівчина, тримаючи на колінах якийсь згорток. Але погляд у неї був насторожений, непривітний. «Не бійся, Олю, пан доктор допоможе нам». «Та я не боюся», відповіла вона трохи грибкуватим, застудженим голосом, але йому зовсім зле. Олексій Іванович, Аж відсахнувся, одразу уторопавши, у яку страшну пастку його заманили. «Це пан доктор боїться», – сміливо мовила дівчина. «Треба було нам всім підірватись на гранаті». «Не мили дурниць», – м'яко сказав чоловік. «А ви, доктори, огляньте поранного. Запали Олю ще одну свічку». Олексій Іванович розгорнув дранття, подивився спершу на рану а тоді на обличчя пораненого. Зачепило легені, але не так, щоб викликати швидку смерть. І рана вже почала гноїтись. Хлопець, що отримав кулю у легені, розплющив очі. Цілком свідомий того, що відбувається. Сильний, мабуть. Коли його поранили? Позавчора. Ага, то цей спектакль із закривавленою іконою – ваша робота? А не виглядає це на святотатство? Пусте махнув рукою пацієнт з четвертої палати. Нам треба було відволікти увагу і заодно дещо нагадати з того, що було десять років тому. Мене турбує куля у легенях, її треба витягти. Але мені потрібні інструменти. Вони вже тут. Я їх забрав з вашого кабінету. Олексій Іванович аж розкрив рота від обурення, потім спромігся на слово. «Ну, знаєте». Я ще не зустрічав такого пройдисвіта. Ладен присягтися, що і ваша хвороба – цілковита фальшивка. Ага. Треба його перенести на стіл туди. Лікар не насмілився вимовити слово «морг». А тоді звернувся до дівчини. Це ваш чоловік? Так. Це мій чоловік і моя дитина. Вона гойднула з повитком, який не випускала з рук. Ми воюємо разом. «З дитиною?» Василько вже звик. «Знаєте, шановна, я був на війні цілих чотири роки, але не бачив, щоб немовлята воювали. Діти мають залишатися в тилу. Може, на вашій війні й був тил, але на нашій його немає». Олексій Іванович зітхнув. «Треба ноші, щоб його перенести, там є в кутку». Коли нарешті поранений опинився на столі, лікар помив руки – Облив їх спиртом. До нього повернулись давно забути відчуття того, що він потрібен і на своєму місці.